Ja, og så herfra skal der lyde et stort velkommen til Q&A, som vi sender fra Radio 24-7 Store Studie 1 på Vesterfejr i København. Jeg er Kule og A'et er min makker, Mikkel Andersen. Og Mikkel, lad os lige løbe igennem, hvad det er, vi har udvalgt til lytterne her i Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Ja, tak Henrik, for som altid, så kommer vi rimelig vidt omkring. Vi er med en snak om sportsjournalistik. Det er en disciplin, der fylder ganske meget i det danske mediebillede. Men bliver sportsreporterne af de åndsafgante betragtet som andenrangs kolleger, der ikke bedriver rigtig journalistik? Og er der jo et noget om snakken? Vi spørger en af fagets stolte udøvere. Og så skal vi også runde dagbladet Politikken, eller måske snarere Kamporganet eller Klimapartiet Politikken. For hvor gemmer journalistikken sig, når vi skal kæmpe for at fremme særlige sager? Vi spørger chefredaktøren. Vi får også besøg af kriminalreporteren og forfatteren Marie-Louise Toxvi, som har lavet politiradio sammen med den nu afdødende dim, Yassar, om hvem hun også har skrevet en bog. Hun har en høne og plukke med flere af sine journalistkolleger. Og det sidste i programmet ser vi på podcast. Det er jo det nye sort. Alle taler om fænomenet, flere og flere lytter til det, men ingen har rigtig knækket den der med også at tjene penge på skidtet. Ikke desto mindre søsætter Bærniske Medier 24/7 en helt ny podcast platform. Vi taler med udviklingschefen bag den idé. Du lytter til Radio 24 -7. Christian Heide Jørgensen er souschef og sportsjournalist på Politikken og efter at have hørt sidste uges udgave af Q&A, der skrev han på Twitter Bashing og nedgørelse af sportsjournalistikken er jævnligt tilbagevendende i Q&A. der ingen undtagelse. Man kunne i den grad ønske sig en substantiel begrundelse for et så generaliserende billede af området. Læser I nogensinde sportspressen? Vi satte gang i en længere diskussion, hvor flere danske sportsjournalister blandede sig i debatten på Twitter og erklærede deres mishag med, hvordan de angiveligt blev set ned på og omtalt af journalistkolleger. Og naturligvis er vi ikke for fine til at gribe i egen barm her på Q&A, hvorfor vi har inviteret Christian Heide Jørgensen i studiet for at diskutere, om branchen har et problem med nedgørelse af sportsjournalistikker. Og velkommen til, Christian. Tak, tak, tak fordi i imod vores invitation. Først skal vi ikke lige få det på plads. Hvad var det, der, som vi fik sagt her i programmet sidste mandag, der provokerede dig sådan? Jamen altså det, der egentlig provokerede mig, var, at, at, at gæsterne i studiet, som var Nick Hækkerup og... Øh, han Engel og, og, og Henrik Dahl, Ja, lige præcis. Øh, de er jo, der er blevet skrevet i en bog, hvor man ligesom sammenligner politisk journalistik, dårlig politisk journalistik, med sportsjournalistik. Og, øh, og, og det er jo som om, at der var en grundpræmis af, at sportsjournalistik... Bare partout er dårligt. Og den købte I jo også gerne, fordi I fortsat med at stille spørgsmål i den her sportsjournalistiske analogi, at politisk journalistik nogen gange minder om sportsjournalistik. Underforstået, det er virkelig ringe. Jeg tror også, ordet, det var så ikke jeg, det var Nick Hagerup, der bruger ordet for dummende på et tidspunkt. Og det var det, der fik mig til at reagere, fordi øh, i den branche, jeg er i, eller i den, som er journalistikken, der er det jo sådan, at der er nogle journalistiske grundregler, og de gælder jo uanset, om man sidder på en politisk redaktion, en sportsredaktion, en kulturredaktion, eller hvor pokker man nu engang sidder henne. Det her med, at der er noget, der hedder politisk journalistik, det er jo i virkeligheden bare en konvention. Der er jo en eneste ting i journalistik, og det er journalistikken. Og det er de samme regler, der gælder uanset, hvordan og vedes venner og drejer Men ved du hvad, Christian, jeg er jo når jeg ikke sidder i det her studie, så er jeg også politisk journalist. Og når folk spørger mig, hvad, hvem vil du ellers... Helt sammenlignes med, så plejer jeg faktisk at sige, at jeg allerhelst vil sammenlignes med sportsjournalister, mm. fordi jeg synes, at den måde, I laver journalistik på, øh, er øh, den måde, som på mange måder er en ledestjerne for den måde, jeg laver politisk på. Altså fordi I formår at gøre det spændende, opvagt, øh, for, for, for vinder og tabere frem. Altså, er du sikker på, at du ikke bare Gå rundt på din, hvad skal jeg sige, på din, bran på din branche, din kollegas vegne med et kæmpe stort mindreværdskompleks, der gør, at du faktisk hører kritik i noget, der ikke er kritik? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes tit og ofte, at jeg støder på, at man bare er sportsjournalist, eller at, øh, at man i lignende mediemagasiner, som jeg er, så I har jo flere gange, jeg, jeg kan endda genkalde mig Mikkel flere gange, flere gange sige, at, at det ikke er ligesom sportsjournalistik. Altså at, at underforstået, at sportsjournalistik er noget, hvor man stikker, altid stikker mikrofonen op i hovedet på folk og siger, du scorede det der mål der, hvad føler du lige nu? Og, og i min verden er det jo, Altså, det er jo bare en lille, bitte, en lille bitte hjørne af sportsjournalistikken, som man kan sammenligne med, øh, når en eller anden politiker efter et folketingsvalg øh, ligger på grænsen eller ikke er kommet ind. For hvad gør man der? Der stikker mikrofonen op i, i hovedet på dem og spørger, hvordan har du det lige nu? Mm. Det er jo bare en hjørne, et hjørne af sportsjournalistikken, men det er jo ikke eller politisk journalistik, men det er jo på ingen måde repræsentativt for, hvad, hvad, hvad øh, den journalistik, som jeg bedriver om sport, øh, egentlig er. Men er sandheden ikke bare, at der er god sportsjournalistik, og der er dårlig sportsjournalistik? Jamen, det er så, og sådan er det jo for alle journalistik. Der er god journalistik, og der er dårlig journalistik. Og, og altså, jeg vil da ikke sige, at folk, der stikker mikrofonen op i hovedet på nogen og siger, hvad, hvad føler du lige nu? En nødvendigvis af dårlig journalistik, det kan jo være, det kan være meget relevant, når der er en øh, idrætsudøver, som øh, har skuffet eller, eller lige har vundet noget stort. Øh, så er det da, kan det være interessant at høre, hvad det er for nogle følelser, de står med i kroppen lige nu. Og, og så er det jo en disciplin, hvor altså, det er jo svært at finde på noget genialt, når en person, der lige har tabt en, en vm final går ud. Altså, hvad er, det, man skal, hvad er det, man skal spørge dem om, som er helt genialt, andet end man jo gerne vil have deres følelser? Men jeg står jo som en af dem, og, det, og det kan jo, nu, nu har jeg jo fået det her skudsmål i forhold til, at jeg har sagt det flere gange, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men, men jeg tror, den måde, som vi brugte det på i sidste udsendelse, der var det måske mere det her med, at du står i en form for nulsomspil, hvor der er en konflikt mellem to parter, altså en konkret fodbold, håndboldkamp eller et eller andet andet, og at det er det konfliktpræget og det konfliktopsøgende som journalistikken fokuserer på i sportsjournalistikken, og det er vel, det er vel reelt nok, det er vel en, en væsentlig del af det og en, og en færre til til det... politik. Ja, men, men, men det er jo en del af det, men sportsjournalistik er jo bare så sindssygt meget andet end det. Øh, altså, lige præcis det, du refer, refererer til med at søge konflikten i tingene, det, det ligger jo i alle grene af journalistikken. Så jeg synes, jeg synes ikke, det er noget særligt for, for sportsjournalistikken. Altså, jeg arbejder på en redaktion, der, der bestræber sig på hver evig eneste dag ikke at holde mikrofoner for nogen som helst. Vi laver undersøgende journalistik. Vi har lige haft en, en, endnu en lang serie om uh, Football Leaks. Vi, uh, vi, har, vi har haft kritiske artikler om uh, offentlig støtte af, af og så osv. Videre, så videre, så videre. Vi laver masser af undersøgende og kritisk journalistik, og jeg, jeg synes, det er fuldt på højde med den synlistik, man ser øh, på indland og, og kultur, og, og, og i og politisk journalistik og, og i gravegrupper osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så jeg, synes, jeg synes bare, det er ærgerligt, at det bedste, man kan komme op med, hver eneste gang, man skal finde eksempler på øh, slatten journalistik, det er sportsjournalistikken. Jeg vil finde et andet eksempel fremadrettet, det lover jeg, jeg vil virkelig bestræbe mig på det, men, men, men man kan jo sige, en af de ting, vi kunne se ud fra, fra den her Twitter-tråd, hvor, hvor du kritiserede det her program, og det, den bredt sig jo lidt ud til, at der var mange, der sad tilbage med en generelt fornemmelse af, at der sådan blandt de i anførselstegn som lytterne ikke kan se, finere journalister, der, var, der så man lidt ned på, på sportsjournalistikken, og det skinner også lidt igennem at, i det, du skriver, jamen, hvad, og hvad er det for en oplevelse, man sidder med som sportsjournalistik? Er det, at de har et eller andet ufortjent ringryg? og hvis ja, hvorfor? Altså, Altså, jeg, jeg kan jo selv huske, da jeg gik på journalistuddannelsen. Der var altså sportsjournalistik. Det var jo ikke noget folk... Der var nogle få, der måske gerne ville være der. Altså, det var ikke nogen noget speciel drøm for mig. Men det var lidt ligesom dem, der fik hul igennem til en udenlandsredaktion eller en kulturredaktion. Det var som om, at det var lidt finere. Vi kan jo også se det med, med altså, praktikanter, vi får... Altså, jeg kan da godt løftslyret for, at, at vores redaktion er jo ikke den, der, der ligesom er købe når det handler om at blive placeret på en redaktion som praktikant. Og sådan er det jo. Altså, det lever, jeg lever fint med det. Altså, jeg synes jo lige så meget, at det er jo bare fordi folk er lidt indsigtsløse og ikke ved helt præcis, hvad det er, de får, hvis de kommer på en, en sportsredaktion øh, som vores. Altså, de får jo bare journalistik, som man får på alle andre redaktioner. Men, men jeg, jeg pirkede lidt til det før, Christian, det her, som jeg kalder et mindreværdskompleks, fordi mm. jeg er helt sikker på, at der bliver lavet rigtig meget god det kan man se, mm. at der gør på jeres avis mm. og mange andre steder. Men jeg føler jo ikke som journalist et behov for at sige, vi laver også fin journalistik, mm. når det bliver påpeget et andet sted, at nogen laver dårlig journalistik. Mm. Hvorfor det her behov for sådan at tale på hele standens vegne, når der engang imellem bliver påpeget, at der bliver lavet slapsjournalistik også blandt sportsjournalister? Jamen, det der, det, der, det, der provokerede mig, var jo ikke, at I ikke fremhæver, at vi laver, også vil at lave god journalistik. Det, der provokerer mig, er, at sportsjournalistikken altid bliver, øh, bliver et udtryk for den laveste fællesnævner i journalistikken. Og det, det provokerede mig, og det var jo det, var det, jeg i tale satte i forhold til det, det program, jeg havde sidste uge, hvor at det bare blev den laveste fællesnævner. Øh, og, og det synes jeg er, for mig er meget provokerende, fordi jeg, jeg synes, vi faktisk er meget mere end bare den laveste fællesnævner. Jeg synes, vi er fuldt på højde øh, med, med resten af branchen. Øh, og vi laver mindst lige så god journalistik, som alle andre gør. Men nu, hvor vi så sidder og taler om sportsjournalistik, Christian Heide, er der ikke så... Vil du gå så langt, som at sige, at der er sportsjournalistik, som er umådeligt slap? Jamen, det er der da. Men det, der er jo også, der er jo også øh, som på alle andre områder, er der jo også slap journalistik. Ja, ja, sport, ja, om om sportsjournalistik, ja, men, men det er der jo, og, og, og altså... Min, min, min anke er sådan set, at det er fint nok, at man siger, at der er nogen steder, og jeg skal ikke sidde og pege på steder, hvor jeg synes, at sportsgyndestikken er slap. Men jeg hører ofte medieledere øh, bruge den samme analogi omkring spor, sportsjournalistik eller ofte siger man, at det har jeg da i hvert fald hørt. Og jeg synes jo, det er jo et medielederansvar at så løfte niveauet på de sportsredaktioner, de nu engang er ansvarlige for. Det er som om, at man bare accepterer, at sportsjournalistik det må så godt være ringe, eller hvad? Nu får vi jo lige om lidt, og helt uden, sammenligning, eller helt uden sammenhæng med det her indslag, besøg af din chefredaktør Christian Jensen. Jeg mennes ikke, at jeg har hørt Christian Jensen på noget som helst tidspunkt udtale sig om politikens sportsjournalistik. Er det måske det, der er problemet, at, at, at chefredaktørerne fokuserer på klima og på politik og på udenrigspolitik, og måske ikke... Så meget på det, som I beskæftiger jer med, og som jo beviseligt er noget, der optager danskerne rigtig, rigtig meget. Vi er på politikken utrolig begunstiget af at have chefredaktører, der er meget interesseret i sport, og som øh, eksempelvis omkring Football Leagues har ønsket at prioritere, at det skal vi bruge rigtig, rigtig meget tid på. Jeg tror, at vi er det dagblad i Danmark, der har den korteste vej, når det handler om nyheder, om at komme på forsiden for eksempel. Det kan faktisk lade sig gøre på vores avis. Og, og det synes jeg jo bare er, er, er virkelig fedt. Og nu kommer manden, ja, som broser så, så ind så ad dørene. Råser. Der er ikke et højetørt her. Men, men en ting, som jeg tænker, man måske kunne lidt have ret i, det er altså der er vel det her spørgsmål i forhold til, som er serien for sportsjournalistikken. Det er, at meget af det, som fylder, det er netop de her kommentarer, analyser efter kampe og alt muligt andet, hvor man i modsætning til de fleste andre journalistiske genre, står i en situation, hvor det ikke altid er helt tydeligt, om man egentlig skal forholde sig kritisk, eller man skal formidle en form... For begejstring. Og det er vel meget det, som mange tænker på, når, man, når de tænker på sportsjournalistik. Jamen det er de her, der stikker en mikrofon op bag efter hvor de efter en kamp og spørger, hvad følte du, da du scorede det her mål? Eller man egentlig sidder på en eller anden måde og netop forsøger at formidle en begejstring over et resultat. Og det er jo noget, man ikke ser i andre steder i journalistikken, hvor man måske godt sådan, som den traditionelle, kritiske Watergate-wannabe-journalist kan sidde og tænke, ah... Ah, er det, er det her rigtig journalistik? Ja, men, men man kan jo man sige, at, at sportsjournalistikken skal jo også kunne begge dele. Fordi sportsjournalistikken er jo en af de, de områder, hvor man rent faktisk kan begejstre, hvor man kan samle en nation. For eksempel omkring et VM i fodbold. Og det ville jo være mærkeligt, at man valgte en eller anden kritisk vinkel på, at Danmark har spillet sig øh, til åttendelsfinalen ved VM i fodbold. Det blev det så alligevel, fordi der var sådan nogen, der synes, at vi spillede enormt kedeligt, og Christian Eriks var dårlig. Men, men vi skal jo også kunne begejstre. Men vi skal jo også kunne det andet. Og vi skal også kunne kigge ind bag begejstringen, og hvad der egentlig ligger i de arrangementer, vi nu engang har beskæftiget os med. Vi bliver nødt til at gå på to ben. Altså, jeg synes da, hvis man kan, kan kritisere sportsministeren for noget, så er det måske, at, at den har en struktur, hvor at der er medier, medier som ejer eller medejer på nogle af de her begivenheder, hvor man kan sige, er der ikke, kan der ikke her være en sammenblanding af nogle interesser, som ikke er særlig gode, og det bliver lidt for meget klapadagtigt en gang imellem. Det kan man måske, øh, det kan man måske kritisere, men jeg, jeg synes ikke... Øh jeg synes ikke, det er et problem, at, at vi en gang imellem på politikken for eksempel er begejstret over, at Danmark, en dansker klarer sig godt ved OL eller vinder guld eller, eller andet, og man, man stikker mikrofonen frem og, for at høre, hvorfor det er så fantastisk for dem, eller hvad de føler. Det er jo en del af det. Men, men en ting er så, at Klapattes som Mikkel Andersen og jeg skal afstå fra at bruge sportsjournalistikken som sådan en et, et, et, et, et sammenligning, så når noget er dårlig journalistik og point-taking. Men, men, men er der ikke også en gang imellem en anledning til, at du og dine kolleger ser indad og så må jeg ski spørge selv, hvad kunne grunden være til at sportsjournalistik er blevet det der synonym med slap, flad, øh, hal øh, nem journalistik. Jo, det kan du sige. Altså, jeg kan jo tale for mit eget medie, og jeg synes ikke jeg synes ikke, altså vi kigger jo altid indad, fordi vi laver jo også fejl, og der er også ting vi ikke laver, der ting vi laver, der ikke er gode nok, og som vi skal gøre endnu bedre. Øh, men jeg synes ikke at vi har jeg synes ikke generelt, at vi på politikken har en følelse af, at, vi, at det er for slapt, det vi laver, eller vi stikker mikrofonen for meget hen til folk, som bare får lov til at tale. Det synes jeg faktisk, at vi er meget opmærksom på ikke at gøre. Det kan godt være, at der er andre steder at man skal kigge ind af og, og sige, skulle vi stramme lidt op her? Men det må som jeg, som jeg sagde tidligere, altså hvis, hvis der er mediechefer, der synes, at sportsministerik er den laveste fællesnævner, så synes jeg da, at de skal stramme op på de, egen, de sportsredaktioner, de selv har under sig, og, og få lavet noget, der er bedre. Det blev en opfordring fra syschefen på politikkens sportsstation Christian Heide Jørgensen. Tusind tak, fordi du kiggede forbi Q&A i dag. Velkommen. Du lytter til Radio 24 /7. Er politikken... Som vi jo lige har talt om, er politikken en avis eller et parti? Spørgsmålet er blevet rejst af en af regeringens førende minister efter at chefredaktør Christian Jensen under jo ganske store fanfare har erklæret, at politikken vil være, citat, Danmarks førende klimaavis. I hvert fald skrev Klima- og Energiministeren i et skarpt indlæg i den forgangne uge i netopolitikken, at og nu citerer jeg, politikken skal naturligvis være velkommen til at fortsætte sin journalistiske praksis, der bygger på chefredaktørens personlige holdninger, i stedet for journalistisk undersøgelse og indsigt. Men kunne avisen så ikke tog en ren flag stille op som politisk parti, i stedet for at foregå læserne, at man bedriver journalistik. Ja, og velkommen til, til dig, Christian Jensen. Har du skiftet job fra chefredaktør til politiker? Nej, det har jeg ikke. Og, og, og politikken er præcis den avis, politikken hele tiden har været. Nemlig en avis, der både har holdninger og udtrykt af mig som chefredaktør i leder og i, på vores debattsider, og så er vi en avis, der har en, en, en, en journalistisk linje, som er uantastet og uanfægtet af de holdninger, vi måtte have. Det er jo den balance, som alle medier, aviser og herunder også politikken går, og det gør vi også i klimaspørgsmålet på politikken. Nu er øh, klimaministeren jo ikke bare nuværende klima- og energiminister. Han er faktisk også forhåndværende journalist, har arbejdet som sådan. Og, og det han jo skriver i sit indlæg, Lillehold, er, at også som journalist byder det ham imod det der med, at journalister bliver sat til at forfægte noget, som værende særligt øh, vigtigt. Den slags hører hjemme i de ledende artikler, siger han. Har han ikke, glem han er minister, men har han ikke som journalist en pointe der? Øh, nej, det har han faktisk ikke. Øh, det, øh, vi gør på politikken, det er jo det, alle medier gør, det er 24-7 også gør. Det er at sige, at der er nogle områder, der er vigtigere end nogle andre. Det er dem, vi fokuserer vores kræfter på i givende perioder. Noget det gør, gør vi konstant, andet gør vi i, i perioder. Vi på politikken har truffet den overordnede beslutning af det i klimaet. Det er et, et, et område, vi altid har beskæftiget os indgående med. Det, gør vi, det løfter vi nu til, til et endnu højere niveau, og sætter endnu flere ressourcer af til det. Hvad den journalistiske linje er i forhold til, i forhold til, til nyjournalistikken, det er fuldstændig uantastet af det. Det er bare et fokusområde, vi har sat. Så, så nej, der er ikke nogen pointe. Men der er vel også noget konkret i jeres dækning af klimaspørgsmål. Der er vel noget konkret handlingsanvisning. Jeg har lige lavet den her store opgørelse af, hvor meget øh, streaming, øh, net, som, streaming af film på Netflix og forskellige andre ting, hvor mange ressourcer det kræver strømmæssigt. og hvad man skal gøre for at undgå at bruge så meget. Man kan fx være to, der ser Netflix sammen, eller man kan bruge Spotify i stedet for andre tjenester, fordi du bruger, de bruger grøn strøm. Det er vel reelle politiske handlingsanvisende indspark i en debat, er det ikke det? For mig er det en meget, meget reel nyhedshistorie. Altså efter en periode, hvor jeg selv, og jeg tror, ret mange af vores læsere og verden i almindelighed har haft en opfattelse af, at den største klimasynder her i verden, det er flytrafik. Så kan vi fortælle historien om, at ja, flytrafik er et stort problem, men vores altså streaming og internetbrug, den energi, der bliver brugt på det, er lige så stort et problem i CO2-sammenhæng, som flytrafikken er. Jeg synes, det er en fuldstændig straight-up god nyhedshistorie, som vi fortæller, jeg kan slet ikke se, at det er politiserende overhovedet. Jamen, der ligger Men... vel noget handlingsanvisende i at sige til læserne, jamen prøv at høre her, det vil være en god ting, hvis I lader være med at se Netflix, i stedet for at det hedder, se, det, se nær så meget, fordi man har en, anden, en idé om, at på en eller anden måde, jamen, så er det den måde, det er optimalt at opføre sig på. I stedet for at sige, at hvis vi investerede i ny teknologi, så kunne det være, at vi kunne få nogle af de her problemer på en mere optimal måde, i stedet for at skære et fuldstændig marginalt bidrag til CO2-udledning ud gennem nedskalering af, af streaming. Men det hører til journalistikkens kerneopgave at fortælle øh, offentligheden, læserne, hvad det er for konsekvenser, både deres egne handlinger har og hvad politikers handlinger har. Det her det er et udtryk for at sige, at de, de, de handlinger, vi gør os hver især, det har konsekvenser, det lægger vi frem, det oplyser vi om. Det er jo ikke noget med, at vi, at vi siger, at nogen skal gøre noget frem for noget andet. Det er almindelig oplysning om, hvordan vi hver især påvirker klimaet. Så, så, så, så hvis man læser en løftet pegefinger et bør ind i de der, så du kalder journalistiske artikler, så er det bare fordi, man har, har dårlig samvittighed. Nej! Overforbrug, eller hvad? Så vil jeg faktisk sige, at det fordi, vi ikke har gjort vores arbejde ordentligt. Så er det fordi, vi ikke har formået at gøre det klart, at det ikke er vores hensigt. For hvis der er sådan, at I øh, og andre har en opfattelse af, at vi peger fingre, og vi siger, at alle skal gå i kloster og tage kutte på, og øh, lade være med at forbruge noget som helst i nogen retning, og sige overhovedet, er, er overhovedet ikke det, vi siger, det er ikke det, der er vores hensigt. Så hvis der er sådan, at det er opfattelsen, så har vi fejlet. Men forstår vores, du ikke vores, godt, Jensen, øh, at, at en af, at du går ud og erklærer, at det her er det vigtigste, Nu skal vi, det, der, skal, der er et indsatsområde her, og at de, artiklerne så. Måske kan læse som værende sådan lidt en løftet pegefinger, at de to ting kombineret giver det der indtryk af, at I er ude på en mission. Jamen, det kan jeg godt forstå, kan jeg godt forstå at, man kan, at man kan få den opfattelse. Men det stort vigtige er det jo for os at gøre klart, at det, der er mine og andres holdninger, det står i holdningsuniverset. Mm. Det, der er journalistik, det står i det journalistiske univers. Ja, og det, kritikken og, her går vel på at de to ting bliver blandet ja, sammen. Og det, det er jo der det er så ærgerligt, at, at Lars Christian ikke har lyst til at være med i den her debat, fordi ja, og det, at, det har han at, ikke, og vi har spurgt ham flere gange. Ja, og jeg har også opfordret til i Avisen i går, at Lars Christian Jeg forstår godt, du er fortørnet over, at jeg har skrevet ledere, som er kritiske over for din politik, men lad os nu tage debatten øh, om det i stedet for at komme med de postulater, du kommer med og så dæk dig øh, i øvrigt i, øh, i flyvorskjul. Det, det er en lidt underlig måde at indlede en debat på, hvor efter man så ikke vil tage debatten. Men når det er sagt, så vil jeg sige, det er der, hvor Lars-Christian Lilleholdt øh, retter kritik mod politikken. Han må meget gerne mene, at mine øh, holdninger er forkerte og er baseret på, på forkerte præmisser. Men der, hvor der er strøm i hegnet for os i det her spørgsmål, og hvor han virkelig går langt, langt ud over hederlighedens grænser, det er, når han kritiserer vores Christiansborg-journalister for at have lavet journalistik, som er, som, er, som er styret af mine holdninger. Den konkrete artikel, han er det indlæg, han har skrevet, og som han så ikke vil forsvare i dag, øh, anretter. Det, det handler om en konkret historie, hvor vi skriver, at øh, regeringen, og hans eget ministeriums embedsmænd tvivler på regeringens plan om, at der kan komme en million øh, øh, grønne biler i 2030. Det kritiserer han også for. Han skulle måske lige tage den med sin egen embedsmænd først, fordi det vi citerer i den artikel, i den nyhedsartikel, det er hans egne embedsmænds vurdering, at det beror på usikker grundlag. Så det kan altså ikke hjælpe noget, at han farer ud i byen og med bål og brand kritiserer øh, politikken, når han i virkeligheden skulle tage den med sin egne embedsmænd, som han leveret det vi laver journalistik på. Men vil du afvise, Christian Yesen, når du, når du er dine... Dygtige folk nede på Christiansborg skal lægge en eller anden vinkel på en historie, de skal skrive om klima. At de så har siddende i baghovedet, at deres egen chefredaktør har været ude og proklamere, at klimaproblematikken og øh, hvad der følger, er simpelthen det absolut vigtigste og største problem, vi har for øjeblikket. Tror du, de kan frigøre sig fra den viden, at det har du været ude at sige? Ja, det tror jeg, de kan. Og jeg vil sige, at man skulle kende politikens journalister dårligt, hvis det er, man tror, at de løber øh, efter de vinden, som, øh, som chefredaktøren har holdninger til. Men det er klart, at jeg har en forventning om, at, at når det er, som vi siger, at klimaet er vigtigt øh, for politikken, at vi så selvfølgelig også på vores christiansborg redaktion på alle andre redaktioner, beskæftiger os med det journalistisk, objektivt, med de kriterier og metoder, vi nu betjener os af i journalistikken. Øh, så, så selvfølgelig, at når det er et indsatsområde for os, og det er det, og det er jo ikke noget, jeg har opfundet, altså det, det vi gør, det er jo at tage konsekvensen. Er blandt andet FN's klimapanel, som siger, at vi har stadigvæk mulighed for at ændre verdens gang i retning af en, en miserabel udvikling, hvis vi handler. Det er at tage, tage, tage videnskaben alvorligt og sige, at, at nu skal der gøres noget. Det er så det, vi gør ved oplysningens kraft, og den tror vi på, kan være forandrende. For Men vores kunne, samfund. Du ikke, kunne du ikke hvad skal man sige, fjerne den der grimme mistanke om, at der er sket en sammenblanding af holdning og journalistik, hvis en gang imellem der også var artikler som måske nåede frem til et lidt andet, en anden konklusion i dem, der er noget nåede, nåede frem til politikken balder, altså også artikler, der indeholdt nogle budskaber fra klimaskeptikere. Jo, men altså klimaskeptikere er, er også en del af vores øh, univers. De har også mulighed for at bidrage til debatten i, øh, i politikken. Øh, og det er jo ligesom på alle andre områder, når man laver journalistik, så må man finde ud af, hvad er, hvad er sandheden her, øh, altså det bedste tilgængelige og opnåelige udlægninger, det man kan kalde en sandhed, og øh, går den i retning af ja, dem, der er, der er skeptiske, så er det den historie, vi skriver, det, det skal hverken mine og andres holdninger og være anvægtet af overhovedet. Men ligger der ikke, jeg, jeg tænker tit på det her med, at den her benhårde sondring mellem opinion, altså hvad der foregår på lederplads, og hvad der så foregår sådan redaktionelt journalistisk, er det ikke en fiktion? Hvis vi skal være helt ærlige, et eller andet sted er der vel en prioritering implicit i at sige, at klimaområdet det er det vigtigste for politikken. Der går man vel netop ind og siger, at altså, vi har en bestemt vinkel på, hvad vi synes der er det vigtigste i samfundet. Og hvis du havde spurgt folk, der var det, Bjørn Lomborg eller forskellige andre, jamen, så var de kommet med et helt andet udsagn, og det vil de ville have stået ved. Ja, selvfølgelig er det en politisk prioritering, vi foretager her. At, er det ikke noget, der ligesom ligger indbygget i den her, der gør den her sondring umulig. Vi prioriterer jo hele tiden. Det er jo vores arbejde. Altså, det er jo at prioritere hele tiden. Hvad mener vi af de vigtigste historier? Hvad mener vi af de vigtigste emner? For politikken har miljø og klima igennem årtier været et vigtigt område. Nu giver vi det et nyt niveau, fordi verdensudvikling er gået i den retning, som vi alle kender. det er så ikke en politisk prioritering, der påvirker journalistikken? Det, det er klart en, en, en, en, en, en journalistisk, øh, og, og, og selvfølgelig også en, en, når jeg kigger på, øh, og vi kigger på på politikken, hvad er de vigtigste temaer i verden? Hvad skal vi lave en grundig dækning af? Så står klimaet altså ret langt fremme, og det tager vi konsekvensen af her. Uh, så so, so, det, er jo ikke, det er jo ikke en politisk øh, beslutning. Det er jo en prioritering af vores ressourcer, og hvad mener jeg, vi tjener? Øh, politikken, politikkens læser, og også den offentlighed, vi gerne være med til at påvirke bedst. Der er jo sådan været forskellige folk derude, der sådan her de seneste uger har gjort sådan en lille smule mundt over det, de sådan betragter som, som nogle logiske brist her. Altså på den ene side fortæller I os, at det koster så og så meget energi at downloade en video, og samtidig lægger I en video ud om, at det koster så og så meget, og, øh, det, det bliver set af fem, mere end 500.000, Det jeg, set af mere end 500.000, altså den dag, I proklamerer jeres store klimaindsats her, så har I store annoncer for Black Friday, hvor man kan købe øh, tror jeg, terrassebrænder, eller hvad det nu var for noget opvarmer. Ja, ja, ja udendørs opvarmer. Uden opvarmer. Altså... Du har hørt de der øh, øh, diskussioner før, og folk siger, at det ikke bare er ekstremt meget moral. Hvad er svaret på det, Christian Jensen? Det er, at det er et ægte dilemma. Og vi er bundet af fuldstændig det samme dilemma, som alle andre er bundet af i det her spørgsmål. Og vi er hverken bedre eller dårligere end andre. Øh, spørgsmålet tilbage det er jo, skulle vi lade være med at annoncere for flytrafik? Øh, nej, det ville da være fuldstændig øh, forrygt Hvorfor at tænke egentlig? den tanke. Hvorfor egentlig, hvis nu på klimaet er så stort et problem? Det stor, skal der stå problem? alle frit for hvordan de ønsker at komme frem i verden. det skal da stå alle fuldstændig frit for, hvordan de har, har tænkt sig at komme på ferie. Det kunne jeg aldrig nu drømme om at løfte en pegefinger i forhold til. Det, der er min opgave, det er at oplyse om, at alle de handlinger, vi gør i det liv, vi lever, det har konsekvenser. Det har også, det, det har også konsekvenser at, at, at, at køre i dieselbil, som jeg selv gør. Det er der dilemma. Altså, jeg kører i diesel. Jeg spiser bøffer. Jeg gør mange ting, som ikke er godt for klimaregnskabet. Jeg er bundet af de samme dilemmaer, som du, øh, Mikkel, og alle andre er. Sk altså, det er jo ikke... Det, det, det er jo bare at være ærlig. Så jeg synes jo, at det er jo, hvis det er, som man siger, at... Nu gør vi noget, og vi lukker øjnene for noget andet. Det er hyggeleri. Vi gør det med åbne øjne og siger, at vi må alle sammen forholde os til de dilemmaer, vi står i. Og vi er ikke hævet over de dilemmaer overhovedet. Så ved denne konstatering af, at vi vel stort set alle i det her studie er sønder og dybest set, så vil vi sige pænt tak til dig, Christian Jensen, chefredaktør for Politiken. Tak fordi du kiggede forbi. Du lytter til Radio 2477. Marie-Louise Toksvi er mange år i vært på programmet Politiradio her på stationen, hvor hun, gennem, hvor hun sammen med en tidligere kriminel og en politimand dækker ugens kriminalstof. Senest var hendes ekskriminelle medvært Nedim Yassar, der i midlertid blev myrdet sidst i november, kort efter en bog, som Toksvi havde skrevet om, og med ham var blevet udgivet. Efter at det skete, blev Marie-Louise Toksvig kigmet ned af andre journalister, hun lagde særlig mærke til et bestemt træk med den måde, som kriminalreportagen udløves på, på mange redaktioner rundt omkring i landet. Velkommen til, Marie-Louise Toksvig. Tak skal du have. Hvad var det, du bemærkede? Det er jo en klassisk stramning, I laver her. Jeg bemærkede mange ting, men lad os tage det fra en ende af. Jeg tror, det er Henrik Sikter til i oplægget er, at, at jeg meget hurtigt, nu har jeg jo selv været kriminalreporter, ikke bare i de år, jeg har været her på radioen, men i dybt set hele min karriere, så vi nærmer os en 25-år, at jeg kunne meget hurtigt høre, om dem, jeg havde i røret, var folk, som typisk beskæftiger sig med kriminalreportage eller ej. Og en af de sådan helt sproglige, nørdede ting, jeg bemærkede, var, at kriminalreporterne, øh, de spørger direkte, hvorimod de andre typisk sagde, vi vil også gerne tale med dig om, om det, det, der skete om, traged om let efter ordene, så jeg efterhånden vender mig til at afbryde mig og sagde, mener du drabet? Mm. Øh, fordi det, der slår mig, og rigtig mange af kriminalreporterne kender jeg jo fra mit daglige arbejde, det er, at vi er en, øh, en gruppe i faget, som er vant til at arbejde meget konkret med rigtig vemlige ting. Og vi er vant til at bruge ordene, vi er vant til at se øh, de mennesker, det handler om, lige i øjnene. Øh, vi møder dem øh, på gerningsstederne i retssalene, nogle gange også i fængslerne og bagefter, og, og vi ved godt, hvad det handler om. Og det, det gør jo noget andet, også i forhold til den meget konkrete og nøgtørende måde, vi som kriminalreporter forholder os til processer, procedurer, paragrafer, principper osv., når vi dækker en sag, for vi ved, hvad der er på spil. Og det, der skete, da du blev ringet op, var altså, at der var nogle, nogle journalister, der sædvanligvis ikke beskæftiger sig med, med kriminel stof, der var, havde fået den her opgave, eller, eller hvad? Nej, det, der slog mig, det her er jo dybest set bare et billede på, som kan illustrere forskellige måder, øh, vi, vi tænker og arbejder på alt efter, hvilket, hvilket felt vi arbejder inden for som journalister. Et, noget andet, der slog mig, øh, var, at øh, Nedim blev skudt mandag aften. Han døde tirsdag. Og at, og at det var ham, der var ramt og skud kom ud tirsdag morgen. Øhm, meget hurtigt sker der så det på vældig mange redaktioner, at øh, så skal vi have nye vinkler. Vi skal have perspektivet. Der var flere, der også i løbet af dagen spurgte, hvad, hvad kan vi lære af det? Hvad fortæller det os? Hvad, hvad, hvad betyder det her? Men det er ikke det meget godt spørgsmål. Det, det betyder, er, at der er en mand, der er død. Det er det, vi ved på det tidspunkt. Men hvad er der galt i at forsøge at perspektivere Fordi det? at perspektivere på et totalt uoplyst grundlag, det synes jeg ikke er perspektivering, det synes jeg er gætværk og spekulation. Og det synes jeg ikke hører til i journalistik. Det synes jeg ikke er det, vi skal. Jeg er klar over, at man i mange andre stofområder har det fint med at gætte og perspektivere og tale personer, og at en bekræftelse kan være forskellige ting, og så kan man erfare og noget. Og jeg har ikke noget imod research, jeg har ikke noget imod gode kilder, jeg har ikke noget imod, at man søger oplysninger flere steder. Men når man står med, en, med et drab og en efterforskning som er i gang, så er det simpelthen ikke det rigtige tidspunkt at begynde at gætte. Og i virkeligheden tror jeg, at øh, det også er et spørgsmål om, jeg synes måske også, hvad med bare at blive på det, der her er historien. Her er en mand, han er blevet skudt, politiet jagter nogle gerningsmænd. Hvem, hvad, hvor spørgsmålene. Dem er kriminalreportere ikke for fine til at stille. Det er dybest set det basale i vores håndløb. er du der er andre, der får fine til at stille ja, spørgsmål jeg synes, der er, er vældig mange, som hvad enten det er, fordi man ikke normalt beflitter sig så voldsomt meget med kriminalreportagen, som jo er trods alt et, et, et lavstatusområde i faget. Så, så det er også noget med, u uh, nej, vi skal have noget mere, vi skal have noget andet, vi skal videre frem. Øh, I stedet for på en eller anden måde at, at, blive, på, at blive der, hvor vi er. lige på det, vi ved. Fordi det, at et menneske slår et andet menneske ihjel, er jo sådan set i vores, øh, i, i vores lovgivning, i vores kultur, i vores øh, religion, at betragtes som den mest alvorlige forbrydelse, men, man kan begå. Men så må jeg bare lige stille dig et spørgsmål, der godt kan lyde lidt barsk, fordi både du kender Netem rigtig godt, vi andre kender ham også. Men nu stiller jeg dig alligevel, hvis man, hvis man fjerner al perspektiveringen så var drabet på Nedim vel bare et fuldstændigt banalt mor? Vi ved ikke, hvad der lå bag drabet på Nedim. Men jeg er nødt til at sige... Nå, men så, så, bare men... men, men, bare, nej, men så lad mig svare ja. mig. Bare et fuldstændig banalt mor. Jeg får lyst til... For eksempel politikken... Nu havde I lige besøgt af chefredaktøren. Politikken prioriterede jo at bringe øh, litteraturredaktørens anmeldelse af bogen Rødder, altså den, jeg har skrevet om Nedim, øh, dagen efter drabet. Og, og ligesom gå ind i, hvorvidt hvor, hvor det her var forudsigeligt, og så videre. Og hvis vi skal over i litteraturen, så kommer jeg til at tænke på den amerikanske kriminalforfatter Michael Connolly. Han har skrevet over 30 kriminalromaner, efter at han har en fortid som kriminalrapporter blandt andet i Los Angeles. En af hans hovedpersoner, efterforskeren Harry Bosch, han har et motto, der hedder Everybody counts, and nobody counts. Bare et helt almindeligt mor, der begås omkring 50 drab i Danmark om året. Vi betegner det straffelovmæssigt, religiøst, kulturelt, som den værste forbrydelse, man kan begå. Bare et mor, det synes jeg ikke det er. Jeg ne synes, det er vigtigt, når mennesker men slår men hinanden det, ihjel i vores samfund. Det, der var min point, det er, at det er jo ikke alle de 50 mor, der udløser en gul bjælke. Nej. Uh, og det er vel netop fordi, at vi begynder rimeligvis kunne man argumentere for at perspektivere det. Derfor at mordet på Nedim udover jo selvfølgelig være ganske forfærdeligt. Så er andet og mere end bare et banalt mord. Hvis vi skal gå i kynismens vej, så kan vi sige, ja, det giver gi gi gule bjælker, fordi han var kendt. Mm. Det giver gule bjælker og stor dækning, fordi vi har billeder. Altså jeg er selv uddannet på ekstrabladet. Det er da et af de første spørgsmål, Man helt usentimentalt. Og fagligt øh, fokuseret, stiller, når man skal dække en sag, har vi bedre. Og det gør forskellen på, hvordan man dækker sagen, for eksempel. Det gør, giver en anden opmærksomhed, når man har at gøre med en, der er kendt. Og så kan du sige, i kriminalhistorien, så er der selvfølgelig et, en anden opmærksomhed i en sag, hvor du har en ukendt gerningsmand og et ukendt motiv. Det giver også anledning til en anden form for efterforskning, en anden form for samarbejde med politiet, et andet ønske om at inddrage offentligheden, end hvis... Øh, du går hjem og slår din kone ihjel, fordi I kommer op og slår os over den sidste guld, eller hvad I nu laver derhjemme. Ikke? Det er selvfølgelig er der forskel i graden af, hvor mange spørgsmål er der er stille, hvor meget er der afdækket i, i de forskellige sager. Men hvis vi anskuer det som en simpel journalistisk opgave at dække øh, forbrydelser. Så er der jo nogle medier, som prioriterer det højt og har meget, meget dygtig kvalificerede mennesker til at gøre det. Og så er der andre medier, som ikke rigtig beskæftiger sig så meget med. Det er jo fint nok, at man siger, at det ikke er en del af vores øh, område. Vi vil hellere beskæftige os med politik, eller klima, eller økonomi, eller hvad man nu synes. Så sker sådan en forbrydelse her, som giver gule bjælker og larmer ud over det hele. Så synes man jo, uh, den, vi, den skal vi jo også med på, på en eller anden måde. Men, men nej, vi skal ikke helt ned ad den der tabloidvej, hvor vi ligesom bare dækker forbrydelsen. Hvem var manden? Hvad er der sket? Og så videre. Fordi det beflitter man sig ikke med. Så skal vi finde på noget andet. Og så er det, man må sige. Så skal vi have nogle perspektiver. Så skal vi have det op på et højere plan. Og jeg er bare nødt til at sige. Findes der ret meget højere planer end liv og død? Før, før vi gik i studiet. Der spurgte mig, hvad vi havde i programmet her i dag, og så sagde jeg, at vi havde, det var Christian Heidi Jørgensen fra Politikken her, som var inde og fortælle om, hvordan sportsjournalistik efter hans mening var ligesom lavstatus inden for journalistikken. Og så siger du til mig, jamen Mikkel, det er jo i virkeligheden, at det er jo kriminaljournalistikken, der ligger aller, aller nederst i, på rangstigen her. Kan du prøve at uddybe det? Fordi det tror jeg, der vil overraske nogen. Ja, jeg plejer at sige det bare sådan lidt, lidt for sjov i virkeligheden, at det, det er jo sådan mere eller mindre udtalt, at der er sådan forskellig status på, hvilke stofområder man beskæftiger sig med, når man er journalist. Jeg tror, at de fine, det, det er sådan nogle, som Henrik Kvortrup har været, de der Christiansborg-journalister, det er nogle af de rigtig fine. Da jeg var ung, så var det også rigtig fint med dem, der var på de lysrøde sider i Jyllandsposten, de der altså økonomi og tal og sådan noget, fancy noget, dem der går i jakkesæt, ikke? Og på den rangstige, der, der ligger traditionelt kriminalreporter, sportsjournalister øh, og motorjournalisterne, vi ligger sådan noget i bunden. Det er ikke så fint. Det er ikke det, der nogensinde får priser. Det er ikke det, der er status i. Men det fylder meget. Nogle steder. Men, øh, men det, er jo, det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at det anses for fint. Jeg er ret jævnt hen ligeglad med, om andre synes, det er fint. Jeg synes bare, det er vigtigt øh, at beskæftige sig med. Og jeg synes, det er vigtigt at beskæftige sig med på en savlig og ordentlig måde. Så... Øh, så når jeg en gang min en sjældent gang imellem mig ind på det der med noget med politik og den slags, så, så færdes jeg meget forsigtigt, og jeg gør mig rigtig, rigtig meget umage for at gøre mig klogere på, hvordan, hvad foregår der her, hvad er sproget her, hvordan er spillereglerne her, hvad er det, der er vigtigt at gå efter, hvis jeg skal forberede en historie eller, eller et interview for eksempel. Øhm, den samme nidkærhed, synes jeg ikke, jeg oplever, når, når redaktører, skal ind og kommentere og beskæftige sig med kriminalstoffet, det er sådan lidt, at det kan vi jo alle sammen. Og nej, det kan vi ikke, fordi det er altså et stoffområde, som faktisk kræver et, et vist kendskab til lovgivning, til øh, principper og praksis osv. Og du har før sagt, at, at dem, der måske i virkeligheden er dårlige til det, det er de medier, der selv tror, de er bedst til det. Ja, det, det, det synes jeg er svært. Og så så, så vi er vi jo både ud i, hvem der tror og hvad om sig selv osv., så det, det lyder flot, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Nej, men, men, men, altså, men det, jeg bare fisker lidt efter, er jo, at du, du, du antyder lidt, at når de store, såkaldt seriøse øh, medier øh, føler, at de på den ene side gerne vil tilfredsstille en lyst blandt brugerne til at høre noget om de her ting, og så på den anden side ligesom skal give det en eller anden teoretisk overbygning, en overbygning, så er Man det skal ikke galt, ja, er det, du siger. Og, og hvis vi går i den helt anden ende af medieskalaen, så kan du kigge på et klassisk ubladskreb, som jo er, at vi har en eller anden saftig historie med en eller anden kendt, men vi kan sgu ikke rigtig få den hjem. Så er er jo så at lave for fuldt af under rygter, Henrik Fortrup er bøse, for eksempel, ikke? Øh, fordi så har vi ikke sagt det, men vi har sagt nogle andre, siger der, så har vi trods alt historien, ikke? Det er jo sådan en klassiker. Men det er jo også en historie at gå ud på, kan man roligt sig. Så, så, så, <laughs> så, så med den uh, hængende i luften, så vil vi sige tak til dig, Marie Davis tak fordi du kiggede forbi uh, i dag. Du lytter til Radio For i uge gik en ny app med navnet 24 i luften. Men navnet til trods er det ikke alene en app for Radio 24 men også for en ny podcast fra weekendavisen BT og Berlinske. For 24 vil være centrum for danske podcast. For at høre lidt mere om det projekt, så havde vi tidligere udviklingschef for 24 Rasmus Bjerg i studiet. Kan du prøve at fortælle, hvad det, det nyskabende ved det her produkt er, og hvad det er, det, det kommer af, sådan set fra et brugersynspunkt? Mm. Jeg skal gøre mit bedste. Det er 24 der har lanceret en app. 24 er et superbrand i Berlinske-koncernen på lige fod med weekendavisen BT og... Øh, og bernske. FITUS 7 har så øh, en plan om at ligesom samle alt dansk kvalitetslyd som podcast i en app, eller på en podcastplatform, som ligesom rent faktisk er til at bruge. Vi har bygget en ny app, som er super simpel, super effektiv og super dejlig at bruge. Det er den, vi er kommet ud med nu her, og det er den, vi langsomt udvider og så bygger op i forhold til at lave formentlig og forhåbentlig landets største podcast-platform inden for de næste par år, som ligesom skal huse de her fire brands, som allerede ligesom leverer podcast til det. Andre medier Der er jo en masse medier i Danmark, der ligesom producerer podcast nu, og så en masse selvstændige eksterne podcast er de bedste af slagsen i landet. En, en ting, vi må lige hurtigt skal afklare, det er, ja. som jeg tror kunne give anledning til, til lidt forvirring, det er, at mm -hmm. vi står jo på en radio, der hedder Radio ja. 247, men ja. appen hedder 247. Det, ja. det virker sådan lidt, altså der, det, det er simpelthen to separate, men alligevel forbundne brands. Det er det, ja. Jeg forstår godt forvirringen, og det kommer også til at tage noget tid, før man ligesom i hvert fald fra et brugers synspunkt forstår, hvad det er for et brand, det her og hvad det er, ligesom, der er der ligger i det. 247 er hovedbrandet. Under det brand ligger der en radiokanal, som jo er sin egen licensfinansieret radiokanal, men som samtidig også distribuerer sin podcast igennem platformen og igennem appen. Så det vil sige, at øh, den nye app 24 altså mm. lydformidleren her, ja. er ikke nødvendigvis forbundet med Radio 24 s videre skæbne. Nu er der jo meget snak om, hvad skal der ske med Radio 24 når det nuværende medie for lige udløber og alt det her. Ja. Altså, man kunne godt forestille sig, at appen 24 fortsætter, men at Radio 24 ikke gør det. Det kunne man godt forestille sig. Det synes jeg vil være rigtig trist, fordi radioen er en skidegod radio. Undskyld. Barton my Friends. Men vi er jo også i øh, en situation nu, hvor radions skæbne netop er uvist. Det er to helt forskellige selskaber. 24.7 er et 100% kommersielt eget øh, selskab, øh, og Radio 24.7 er jo et licensdrevet øh, øh, foretagende. Når vi har lanceret det her, så er det jo også med henblik på, at vi gerne vil skabe noget, som er stabilt og som vi har selv fuldstændig styringen over. Så i den her app og i den her platform, der ligger der også en forretningsmodel øh, og nogle strategier i forhold til at få lavet en professionalisering Men, af det danske podcastmarked ja. og, og få lavet en, øh, en, en økonomi omkring det. Og det kan man sige, at, at direktøren for, for Radio 24 Jørgen Ramskov han har mm. jo aldrig lagt, lagt skjul på, at man har, han har visse kommercielle ambitioner i forhold til at måske på sigt gøre både radioen og jeg anser også dermed appen, uafhængig af mm. Mm. offentlige midler. Ja. Hvad er det for en forretningsmodel, der ligger bag ved den her app? Altså kommer I til at tage penge for, for podcasts, eller hvordan kommer man til at, at faktisk at generere forhåbentlig? Ja. Et altså, vi har en forretningsmodel, der ligesom står på, på flere ben i forhold til egentlig at få øh, noget økonomi ind i det danske podcastmarked. Fordi de potentialet er, der, vi ser det i USA stort, vi ser det især i Sverige. Det er et decideret professionelt marked med rigtig mange penge involveret. Til gavn for både lytterne, men også til gavn for dem, der egentlig gerne vil producere podcast og være uafhængige, øh, frie øh, leverandører af podcast. Vi har sådan, at vi kan tilbyde sponsor ordninger man kan få en titelsponsor til sin podcast, så at du som annoncør ligesom er eksklusiv sponsor på en podcast. Så gør vi det på den måde, at fordi at markedet, det er sådan lidt klondike nu her i de her år, vi prøver også at standardisere måden, man ligesom annoncerer på. Så det er kun sådan det, vi kalder et pre-roll, altså et lille spot foran og et post-roll, et lille spot øh, bagefter. Og så er der ikke noget med, at du skal sige et eller andet fedt omkring et produkt indeni. Vi prøver ligesom at gøre det rent, og prøve at standardisere de her øh, altså måden, man ligesom, øh, bruger annoncering og, og sponsorater. Så får du som producent, så får du et kickback, som vi kalder det. Du får ligesom en andel af den øh, indkomst, der kommer fra, øh, fra siden. Kan du ikke lige prøve, øh, for jeg, nu, nu er du jo af indlysende grunde inde i selve podcastmarkedet, ja. og, og det er noget, som vi har talt om i Danmark i i hvert fald 3-4 år, at det her mm. bliver stort ja. en gang. Hvornår er det en gang? <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, de fleste medieforskere i, i, øh, i Danmark har sagt, at nu sker det lige om lidt, ja, og det har vi sagt i 3-4-5 år nu. Øh, altså, køkkenradioen er utrolig svær at dræbe. Øh, den kan vi bare godt lide, den står der, og den er trofast. Men vi ser fortsat og, og til stadighed en, en meget stor vækst i podcastmarkedet. For øh, fire år siden var det... Cirka hver tiende dansker, der på ugentlig basis havde øh, altså bekendtskab med, med en podcast eller lyttede og nu er vi oppe på mere end 25 procent. Så det er altså en voldsom stigning. Men om den ligefrem kommer til at spare køkkenradioen ud af døren inden for de næste fem år, det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken. Men så skal jeg lige spørge om noget andet, fordi mm. altså dem, der i dag vil høre podcasten. Mm. De finder jo de podcasts, de gerne vil høre. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, der mangler øh, apps og ting og sager til, til at man kan downloade øh, dit podcast, man måtte have lyst til at lytte til. Ej. Hvad skal vi med 24-7, når vi har masser af platforme i forvejen? Vi skal have en app, hvor der rent faktisk er nogen, der har udvalgt noget til dig som lytter, og nogen, der har sat et stempel på, og som siger, at det her det er dansk kvalitetslyd. Lige nu der er det jo sådan, at de fleste, der producerer podcasts og, og, og medier og, og DR og det er Radio 24-7 også distribuerer podcast på øh, via iTunes. Det er et ocean derude. Der er ikke nogen, der rigtig kan finde noget, de mm. gider at høre. Man, man løber så meget blindt i den der jungle. Der er heller ikke nogen af dem, der gerne vil ud til deres lyttere, som egentlig kan komme ud der, fordi der er så meget, og det er ikke kurateret. Så det vi gør, det er at skabe en platform for dansk kvalitetslyd. Så det er ikke blandet sig sammen med alt muligt andet. Og at vi så ligesom kuraterer det ind. Det her det er det bedste inden for de forskellige kategorier, og det her, det er lige til dig, hvor man også kan få personlige anbefalinger. Men, men hvis, og hvis, jeg, hvis, hvis, hvis jeg nu så havde min, min egen lille historie hobby podcast eller et eller andet mm. andet, som jeg tænkte, holdt op, den vil jeg da godt have på 24 /7. Altså, mm. hvad, hvad er kriterierne for at blive optaget så, som altså, en del af jeres platform? Hvad er det så? Jamen, det er jo, altså, først og fremmest, at du skal have noget, der er fedt. Det er klart. Mm. Øh, det skal være, altså, noget, der rent faktisk er nogen, der har interesse i at lytte til. Så har vi selvfølgelig også nogle mere tekniske kriterier. Det skal være radiokvalitet. Så har vi jo også de her, som altså man skal leve op til de, de, til de presseviske retningslinjer, og så har vi ikke mindst det her med, at man skal jo være i, øh, altså man skal godtage den måde, vi ligesom har standardiseret øh, hele annonceringsdelen, så du ikke må sidde og lave product øh, placement eller mm. lignende inde i din podcast. Øh, derudover skal det bare være, være vedkommende, altså og underholdende, mm. eller øh, provokerende, eller det skal have noget på hjerte. Det er sådan set også et kriterie. Og, og, og det må handle om alt? En af de podcast, jeg kan se, som er, er dem, der allerede ligger der nu, det er Weekendavisen, ja. øh, er jo som er et af de her brands, der ligger så under den her 24-7-app. Der er der kommet en podcast, der hedder Ingen elsker Lone Frank, ja. øh, om videnskabsjournalist Lone Frank, hvor hun går ud og kigger på, hvad er kærlighed og sådan noget. Ja. Det ser meget spændende ud. Jeg har, ikke, jeg har ikke hørt den endnu. Men jeg tænker på... Hvad er det egentlig? Altså, der er vi lidt tilbage til det her med forretningsmodellen. Hvordan kommer, den, jeg kunne se, der var noget blevet nummer et på iTunes. Det var mm. meget populært allerede, så det er jo glimrende. Ja. Men hvordan er det, der kommer penge ud af det her til weekendavisen? Hvorfor bliver, det, hvorfor bliver det noget værdifuldt for weekendavisen, at man har en journalist, som jeg antager bliver taget ud fra det, hun faktisk sidder og laver, som genererer penge, det vil sige selv weekendavisen, mm. som så nu kommer ud på en platform, hvor der nok er mange, der hører det, men hvor indtægterne sandsynligvis er relativt små. Altså for de øh, brands, som er med øh, nu her, for de medier, så er det jo ikke nødvendigvis med henblik på at skabe en direkte omsæt på, på det. Det er jo for også at komme ud med de journalister og, og, og den kvalitet, man har, til nogle andre steder, end man måske kommer med, med papiravisen. Lone Franks podcast, som i øvrigt er, er virkelig, virkelig god, hun undersøger kærligheden ud fra et videnskabeligt perspektiv, kommer jo nogle helt andre steder hen end, end, end papiravisen eller den digitale udgave af den, når nogle flere nogle lyttere, som får øjnene op for weekend eller får Lone Frank, og begynder ligesom at, at gerne følge hende. Men forlanger I en eksklusivitet af de podcasts, som ligger hos jer? Altså, er det sådan, at hvis man ligger på 24.7, så kan man ikke også ligge på iTunes, eller hvad det ellers måtte være af platformer derude? Det kan man sagtens. Man, man, man kan ligge lige, hvor man vil. Altså, vi, vi distribuerer sådan set også videre til alle tredjepartsplatforme. Vi har bare den her app som virkelig, virkelig, er god, og som vi selvfølgelig også bruger noget energi på at pushe ud nu. Og det er der kurverteringen kommer der, ind i virkeligheden? Er, så kan man ligesom, man kan købe sig til sin øh, en, en udgiverplads på appen, så får man ligesom sin lille øh, stade på markedspladsen, og det er der, man ligesom får sin eksponering øh, via den meget store trafik, der er på så, appen. Så der kan ligge podcasts fra Berlingske, der kan ligge selvstændige podcasts, men, ja. men kunne der også ligge podcasts fra... Politikens hus. Det kunne da sådan set godt. De er i hvert fald meget velkommen. Alle døre er åbne her. Jamen, øh, den opfordring øh, er jo hermed givet videre til Politikkens hus. Så må vi se, om øh, de tager fat i dig. Tusind tak, fordi du kom. Rasmus Bjerg, produktchef på appen 247. Du lytter til Radio 24-7. der er et spørgsmål, der øh, trænger sig på for mig. Og det er, om man kan betegne dig som en robot. Altså, jeg har været i nogle tømmermandssituationer, hvor jeg selv har været i tvivl, men altså... Jeg nej, når, generelt, jeg, tror jeg... når jeg spørger, så er det fordi, jeg kunne læse i Altinget her til morgen, at øh, mange af de skriverier, der har været, kritiske skriverier, der har været om Marrakesh-aftalen øh, rundt omkring på de sociale medier, den, de stammer fra robotter, og jeg har jo noteret mig, at du har været ude med, med et kritisk indlæg, så jeg ved ikke, om du kan robustere den der robot-kategori? Ja, jeg ved det ikke helt. Altså, jeg ved det ikke, at jeg er også min, altså, jeg, jeg har en lille smule udlandsbaggrund, baggrund, men det er mest primært svensk. Men det, men det er rigtigt. Jeg har et indlæg i Berlingske i der om det. Men, men jeg, ja, Altinger har lavet en, en længere historie om, at at der i hvert fald er mindst 16 profiler, som de mener er sådan nogle bots, øh, som sidder og, og kan man udbreder de her meget enslydende markeds kritiske udtalelser øh, til sådan en bredere kreds. Øhm, og det er sådan set også blevet samlet op af Lars Lykke, ser det i hvert fald ud til, fordi han i sin tale i dag, der er han i politikken i Marrakesh, han er jo taget ned for at tilslutte sig den her og i den forbindelse, der siger han, at nogle af de budskaber, der har været fremme i forbindelse med, med den her aftale, de er blevet slynget rundt med, med robotter. Og måske tegner det et andet billede af bekymringen, altså af aftalen, end det, der er basis for. Ja, nu skal det her jo ikke udvikle sig til et, et politisk magasin, men jeg vil sige, det er sådan set meget smart at, at lykke at, at forsøge sådan at reducere det, der jo synes at være en stadig større frustration og, og modvilje derude mod den her Marrakes-aftale til bare at være udtryk for, at der er nogle robotter, der, der huserer det. Jeg tror ikke, jeg tror ikke at hele statsministeren slipper af med det, der ligner et politisk problem nu, bare ved at henvise til robotter. Men, mm, men, nej, nej, det du er lidt det jo også der folk folk lige at undersøge, hvem er så de her robotter? Ja, det gjorde jeg, for i alle ting har faktisk nævnt navnene på den, min anden artikel, øh, og, og det, det er fuldstændig korrekt, at, øh, at de poster rigtig meget imod Marrakesha-aftalen. Der er blandt andet en, der hedder Thomas Mbakala fra Uganda, en, der hedder Takur Shiavi fra Indien, og en Alberto Garcia fra Uganda. Og så fra Køhe. Jesper Olsen fra, fra, Køge, Jesper Olsen fra Køge, og Kasper <laughs> Bakker igen. fra Frederiksberg. Og jeg vil også sige, at når man ser på den mængde ting, de poster inden for et meget kort tidsrum, så ser det ud til at være botter, men, eller robotter, der er, der er mere eller mindre automatiseret med at bestemte budskaber. Det store problem er i forhold til, til det her med, om de har blandet sig i debatten, det er, at de har ingen delinger eller likes, stort set. Jeg tror, på alle de fem øh, profiler her, jeg tjekkede igennem, og der så jeg inden for de sidste, den sidste uge tid på dem, jamen der tror jeg det meste, og jeg, jeg, jeg kan tage fejl her, men det meste antal likes, nogen havde fået, det var otte, og langt, langt, langt de fleste øh, af de indlæg her, de er faktisk overhovedet ikke blevet distribueret. Så man kan sige, i, hvor meget de blander sig i debatten, det er måske lidt tydsom. Og otte likes er jo altså ikke særlig meget sammenlignet med de robotter, som Lars Lykke og andre politikere har ansat, fordi jeg skal da ellers lige love for, at øh, der rundt omkring i de forskellige partiers pressetjenester, er, hvad jeg godt kunne i svage stunder have lyst til at kalde robotter, de er så dog af, af kød og blod. Jeg tror, du skal være spændt med, hvad du siger her, Henrik. Det kan være, at vi bliver nødt til at invitere nogen ind på efter øh, brede Twitter-udfald igen. Vi skal også lige nå at øh, runde Publicistklubben. Dette hedderkronede forening af for journalister måske bedst kendt for, at det er stedet, hvor den vinder og den tabende statsministerkandidat mødes dagen efter valget, og så kendt for at være stedet, hvor der ud, hvor den såkaldte publicistpris uddeles. Og hvad det sidste angår, så er det måske så som så. Ja, den bliver nok uddelt, men den, nok... den, den bliver ikke udbetalt, så vidt vi hører. Fordi vi lige kommet i besiddelse af en mail, som tre medlemmer af Publicistklubben sender ud til medlemmerne. Det er journalisterne Peter Mathiasen, Erik Schnettler og Sisse Evald, som råber vagt over tilstande i Publicistklubben, som, hvis vi skal stole på den her mail, er øh, ganske kaotisk. Skal vi ikke lige prøve at, at læse lidt op fra den her mail, som vi er kommet besiddelse af? De skriver de tre journalister, altså Anders Peter Mathias, Erik Snetler og Tisse Evald, til medlemmerne af Publicistklubben. Den gamle forening har det ikke så godt og trænger til hjælp for sin fortsatte eksistens. Og så videre. For I kan vide, hvor galt det står til, PT kommer her lidt oplysninger om klubbens tilstand. Og så springer jeg lidt i det. De, på grund af manglende indsendelse af besyrelsesreferat lukkede Bank Nordic klubbens konto i august måned, og i dag har ingen adgang til klubbens penge. Og prismodtagerne af priserne i år har ikke, og det var så det, vi var inde på før, har ikke fået deres pris udbetalt. Til gengæld, skriver de tre journalister, er udgifterne til fester og andet vokset og har ikke været i nærheden af det budgeterede, hvorved klubbens formue er blevet stærkt reduceret, og der er heller ikke styr på medlemskampusikket. De opfordrer sig til, at der hurtigst muligt bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, så der kan komme styr på de her forhold. Som sagt, det var noget, vi fik ind ad døren lige inden vi gik i studiet, men nu har vi ligesom... Historien. Nu har vi nævnt historien, og, og vi håber på, at vi får... Og det er jo oplagt at tage den op i vores program i, i næste uge. Uh, per Michael Jensen fra, fra, fra Altinget er jo formand for Publicitklubben. Han var da, uh, en oplagt uh, mand at henvende sig til i den her sammenhæng. Du har med inviteret Per Mikael Jensen uh, også. Uh, de tre underskriver skal være så velkomne i vores program i næste uge. Det var alt for Q&A i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. I studiet med mig var Henrik Kortrup, og i teknikken så er Kasper Riesgaard.